Bizonyos értelemben még fölismerhetünk ebben a Klebelsbergi politikában valami fajta, hát európaira emlékeztető konzervativizmus. Tehát azt akarja mondani, hogy a későbbi korok fölértékelték ezt a kulturpolitikát, és hogy mivel Magyarországnak lassan állandó állapota lesz egy ilyen, hát hogy mondjam csak jobboldali, kicsit uh, diktatórikus kurzusoknak a léte, akkor azt lehet mondani, hogy hát ugye a nagy átlaghoz képest még nem is a rossz. Erre gondolt? Hát azt mondhatjuk, hogy a, ö, ö, nyilvánvalóan teljesen másképpen ítéli meg a Klebe az, aki 1930-ból néz vissza, tehát akinek az összehasonlítási alapja a ö, 900-as évek első két évtizedének liberalizmusa és a 20-as évek konzervativizmusa, és más az, aki 1940-ből néz vissza, amikor a két évtizedet szintén egy nagyon jelentős és súlyos politikus a Bálintal bálinttal vethetőszer Lépezberg pályája és arculata. Innen folytatjuk nem sokára Nagy Péter Tibor egyetemi tanárról. Klubrádió, a szabad Magyarország hangja. Tények, vélemények. Reklám. Itt számít a véleménye. Gyors közvéleménykutatás a Klubrádióban. Az mld sívással hívással nemcsak a tájékozódást, hanem a Klubrádiót is segíti. A kérdés a mai napon a következő. Tentsényi László, címzetes egyetemi tanár, volt úttörővezető. Egyet érte azzal, hogy a gyerekvilág mai szomorú állapotában több serdülőszervezet békés együtt élése mellett szükség van az úttörő közösségek fennmaradására is. Hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, és ha az önválasza igen, az egyes gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2 gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691... 334-001 Reklám hangzott el. Következnek a klubrádió hírei. Fél hét múlt egy perccel jó estét kívánok a híreket. Sok a hallják. Dunajvárosban 15 óráig a választása jogosoltak, 25,2%-a adta le voksát. Ez 1,6%-kal kevesebb, mint a 2014-es önkormányzati választáson volt. Bargán né Sőrű Renáta, jegyző, a Szonyahelyi Választási Iroda vezetője azt mondta, a mai nap pedig zökkenőmentesen zajlott, egy rendkívüli esemény történt, csak egy választópolgár lett rosszul a 17-es szavazókörben, más kilévő esemény nem történt. A Választási Bizottság egy kifogást tárgyalt, amelyet formai okokra hivatkozva elutasított. Mindenről a dunajváros.com számolt be. Néhány óra alatt mintegy száz esetben hívták ma délután a tűzoltókat Zalában. Villámcsapás és a vízben elakadt autók miatt is voltak bejelentések. Ezt az a Zala-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvédője. Elsősorban kezd helyi és hívíz környékén okozott károkat a lezúdult nagy mennyiségű csapadék. Az esetek többségében elárasztott pincék vagy alapsori helységek miatt hívták a katasztrófa videlmi egységeket, de több helyszínen a kidőlt fák okoztak közlekedési akadályt vagy károkat. Zalaegerszegen villám csapott egy családi ház tető szerkezetébe. Pánik tört ki az Emirates egyik Birminghambe tartó járatán, miután egy férfi azt kezdte el ordibálni, hogy Allah Akbar, valamint, hogy bomba. A 38 éves férfivel már a felszálláskor is gondok voltak, nem volt hajlandó ugyanis bekapcsolni a biztonsági övet, de végül elaludt. Ám egy erős turbulencia miatt felébredt, agresszív lett ételeket és törölközőket kezdett dobálni a gépen, és folyamatosan kiabált, miközben a kezével a saját fejét ütötte. Az utasok a landolás után azt nyilatkozták, örülnek, hogy élnek. Nagyon féltek, hogy a férfi valóban terrorista, ért a déli mérre hivatkozva na faktor. A hírek végén pedig a várható időjárásról holnap már sokkal szárazabb levegő éri el térségünket, és ebből kifolyólag több lesz a napsütés is. Elsősorban a déli tájákon lehet majd számítani záporra, zivatarra. A hőmérséklet csúcsértéke marad 23 és 27 fok között.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 Nagypéter Kibor egyetemi tanára vendég, Klivesberg Kunóról beszélgetünk. Az 1875 és 1832 között mindössze 57 évet megért magyar uh, vallás és közoktatási miniszterről, a miniszterről ugye, akit hát uh, jobb oldalon celebnek tartanak, bal oldalon nem annyira. Nagyon szélsőséges figurának sehol sem. Mit gondolhatott, hogy mire utalt Klebezberg, amikor a már idézett 1930-as izraelita hitkörségi tanásozáson azt mondta, hogy hát őt azért szélsőjobbról meglehetősen támadják. Tehát, hogy amit ő csinál, az csak valami középnek számít. Kik támadták őt akkor, és miért? Ugye eleve arról van szó, hogy ugye a 20-as évek elején ugye Klebersberg belügyminiszter volt, és ugye pont akkor történt azoknak a különítményeseknek, szélsőjobboldali csoportoknak, úgynevezett britanniásoknak a, a, a kiszorítása a politikai hatalomból, akiknek a kor szélsőjobboldala vagy szélsőjobboldali ellenzéke mindenképpen utódja. Itt személyesíthető is a dolog, Gömbös Gyula miniszterelnök jelentős ellenlábasa volt a Klebersbergnek. Klebersberget sokan tekintették úgy a szélsőjobboldalon, oldalon, hogy ő a Betlen kormánynak abba az áramlatába tartozik, amely jelentős részben a zsidó tőkétől, nagy tőkétől is támogatva, a rendszert uh, nyugat-európa felé, amelyik akkor ugye jelentős részben szociáldemokrata, de hát mindenképpen, hogy mondjam, alkotmányos nyugat-európa elfogadhatóvá kívánta uh, tenni. Ilyen értelemben tehát a szélső jobboldal az elsősorban azoknak a szélső jobboldali mozgalmaknak a uh, támadását jelenti, uh, amelyek uh, a 20 években jelen voltak. Uh, meg kell azonban mondani, hogy a, hát a legendákkal ellentétben a akkor liberális és szociáldemokratai is nagyon sokat támadták Klebersberg-et. Tehát ő egy sokat támadott, sokat vitatott figura volt, hiszen, ahogy a beszélgetés előző részében jeleztem, ő volt a Metlen kormány második embere. Tehát nem is lehetett volna ez másképpen, mint hogy hát egy... egy Aktívan vitatkozó parlamentben és egy aktívan vitatkozó sajtóban ő egy sokat ö, támadott figura kellett, hogy legyen. Azt mondta, hogy a magyar hazát ma elsősorban, ez egy híres mondata, csak azért mondom, hogy nem elsősorban kart, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti nagyja ezt, 1929-ben mondta. Hát, hogy mondjam csak, ha arról beszélünk, hogy mit gondolt az akkori magyar elit, a Kárpát-merencréről, meg a többi nemzetről, vagy mit gondolt már korábban, akkor ez nem egy ellenszenves mondat. Tehát az, hogy nem az erőszakra épült, hanem a kultúrára, az jó. Hogy ebből viszont az következik, hogy a kultúrán keresztül bizonyítjuk, hogy vagy felsőbbrendűek vagyunk más népeknél, az nyilván már ellenszenves. Arra a realitásra épít ez a mondat, hogy 1929-ben, gyakorlatilag a 30-as évek közepéig semmifajta esély nincs, semmifajta európai esély nem látszik arra, hogy bármifajta területi revízió vagy bármi más történik. Ugye van egy magyar katonai hagyomány, van egy magyar jobboldali politikai elit, amelyik szorgalmazná a katonai költségvetésnek a növelését, ennek az elitnek az élén gömbös gyula áll, és ez, a, ez az elit forrásokat akar, és ezekkel a, ezzel az elittel való vitában fogalmazza meg Klebersberg azt, hogy már csak külpolitikai realitások miatt is, elsősorban a, kultúra, a kulturális külpolitika, ma inkább úgy fogalmaznánk, hogy országi, mint építés jelenteti az utat. Nagyon fontos, hogy egy másik, ezt nem tudom most szó szerint idézni, de talán az ön papírjain éppen ott van, ő világosan megfogalmazza, hogy néhány ezer kiművelt ember főre van ahhoz szükség, hogy egy ország imigys felépüljön a Európában, és ennek igazán a kultúrának vagy a kultúrpolitikának a célja ennek a néhány ezer Elit tagnak a megteremtésre. Tehát ő egy elitista lett volna. Mindenképpen. Hát ehhez képest azt mondja, hogy a nemzeti műveltség két pilléren, két alapon nyugszik. Az egyik a, a magasabb tudományok, ugye ez az egyetem politikáját mindenképpen minősíti, ma úgy értem pozitíve. A másik a tömegműveltség, vagy a műveltség mert hogy hát valamiféleképpen ezt nem tudom, úgy képzelem el annak alapján, amit ő leírt, hogy valahogy ilyen kapillárisokon ez a tudás, műveltség, hogy mondjam, csak tudás erkölcs, az fölfelé szivárog és átítatja a társadalmat. Szóval nagyon fontos. Az 1925-ös népiskolai tanterv csökkentette a népiskolai tananyagot. Csak nem a tudományságot, mondjuk a fizikát vagy a kémiát vettek ki belőle. Általában a tudományokat vettek ki belőle, erősebb állampolgári eh, növelést eh, eh, kíván. Eh, van történeti érzékük azoknak, akik meg Lebesberg központnak eh, nevezik eh, magukat, vagy az intézményüket. Sok analógia van eh, eh, kétségtelenül. Bár azt gondolom, hogy Hummerbárintal is sok eh, analógia eh, lenne, de hát ennek ellenére még, még csak Lebesberg központnak nevezik. Na most a, itt azért a maga Kultúrával kapcsolatos tetteknél azért azt világosan látni kell, hogy soha olyan mértékű ellenőrződtsége korábban az egyetemi tanári pozíciók megszerzésének, egyetemi tanári kinevezéseknek nem volt, mint 1920-as években. Tehát míg a 18 előtt Akár honnan nézzük, tehát akár jobbról, akár balról nézzük, találkozunk azzal, hogy nyilvánvalóan ellenzéki attitűdű embereket neveztek ki egyetemi tanárnak. Ez a 20-as években nem így volt. És hát... Azért az is egy, ö, ö, hogy mondjam, politikai ö, ö, tény, vagy hogy tetszik szociológiai ö, ö, tény, hogy kétségtelenül akkor készült, tehát ezekben a 20-as években készült az a szegedi biológiai központ, amelyik az egyetlen Magyarországról származó Magyarországon munka, e igen magyarul. Magyarországi... Így dolog. van, tehát egyetlen Magyarországról származó Nobel dínak a forrása, viszont ugyanezekben az időkben futnak ki Nyugat-Európában, Amerikában azok az összes többi nobel akik azért vannak külföldön, mert a korábbi Magyarország nem kíván, nem kínál számukra lehetőség. De ugye azért ezt nem képezve vállalja, tesszük az egészet. Nem az egészet tesszük, valóban alapvetően a, a 19-es ellenforradalomnak a, a vállalára tehetjük, de tény, hogy Klebersberg nagy részét ezeknek az embereknek nem hívta hazzal. Jó, itt van egy másik. Ő hozott törvényt az MTA politikai függetlenségéről. Hát azért ez mégsem arról szól, hogy minden találkat rendelni egy központi akaratnak látom, most elhallgat, akkor meg fogtam. Azt mondhatjuk, az, megint csak az összehasonlítása a, a kérdéses. Ö, azt mondhatjuk, hogy az 1918 előtti ö, Akadémia az ö, egy sok tekintetben független ö, ö, intézmény ö, ö, volt. A nagy kérdés az az, hogy megjelentek olyan nagy tudományos állami programok, amelyek nem az egyetemen keresztül, hanem közvetlenül finanszírozták a tudományt, és ehhez képest definiálta Kdebelsberg uh, az akadémia uh, autonomiáját. Tehát nem a, ha úgy Tehát nem az akadémia autonómiája nőtt meg uh, 19 után, hanem azok a források nőttek meg, amelyek az akadémiához áramlottak, és ehhez képest uh, szabályozták újra az akadémiás státuszát. Említette, hogy Klébezberg annak a politikának volt a képviselője, amely ellenőrzött és, hogy mondjam, csak korlátozott tudású állampolgárokat akart előállítani. Hát ez is egy ismerős megközelítés, de azért mondom, hogy Magyarországon nagyon sokat nem változik, néha vannak kisiklások benne. Szóval azért az meggondolom, hogy viszont törvénybe iktatja nyolc osztályos népiskolát. Azért akárhogy nézzük, jó, azt akarja a fejébe tömni, amit a meg gondol, és nem akar eltűrni másféle gondolatokat, de iskolába járatja a gyerekeket. És azt mondja, hogy muszáj. Nem heverhetsz az árok szélén, nem lehet az hogy apád nem engedve nem jut eszébe, Kötelező, hogy elmenjél iskolába? Kétségtelen tény, hogy már 1920-ban szigorítani kimentek az iskoláztatási kötelezettséget. Ennek ugye az a legfontosabb oka, hogy azok a perifériák, ahol a legiskolázatlanabb népesség volt, tehát a felvidék bizonyos területei, és különösen Erdély és a délvidék bizonyos területei, ezek a területek elcsatolódtak. Ennek következtében az országnak az átlagos... Mondjuk úgy így elcsatoltak? ez az elcsatolódtak, már másodszor hangzik el, és hát olyan... Azt hiszem, hogy a... ennek ellenére a ez a passzív mód azért, azért tartanám fel ennek a passzív módját, hiszen ne felejtsük el, hogy itt a, az országnak a, a, az összeomlása és ezeknek a területeken a tényleges létrejötte. A, a román, szerb, Horvát, szlovén, ő, ő cseszlovák közigazgatásnak messze megelőzte a, a trianoni békét. Jó, Tehát jó, nem, nem le, a formális le. elcsatolás, a, nyilvánvalóan a for, az ország területének a formális megváltozása az nyilvánvalóan jó. a trianoni béké, Visszamehetünk, ahogy, bocsásom, meg mert megszakítottam azt, amit mondott, egy... ha még emlékszik rá. Tehát, hogy növelni kívánták, a, növelni kívánták az iskolázottság szintjét a az egész országban. Na most ehhez elsősorban bizonyos területeken kellett jelentős iskolaépítéseket kezdeni. Magyarán az a korábbi állami politika, ami a legfejlettebb periférikus területek, állami iskola építéseire irányult, ezeknek a területeknek a hiányában az ország belső területeire koncentrálódhatott, elsősorban a Dunatisza közére, ahol nagy területek voltak iskolával gyengén ellátva. Az ő megítélés 1945 után azt hiszem úgy, úgy alakult, hogy azt mondható, hogy Hát legalábbis a kommunista fordulat után eltűnt a neve. Nem tudom, hogy nem emlékszem rá akkori tanulmányaimból, hogy egyáltalán volna, vagy gyűlölték volna. Azt hiszem, hogy inkább kitörölték, nem? Tehát ilyen konkrét üldözésről nem volt szó. Azt tudom mondani, hogy az 1950-es évek végén, jelent meg egy olyan nevelés történeti vagy oktatás történeti szöveggyűjtemény, amit tanítóképzők, képzők számára ő, ő, bocsájtottak ki, amelyek tájszerűen mutatták be a 20-as évek oktatás politikáját is, és ezt akkor azonnal visszavonták. Uh -huh. Tehát ez azért ügy volt, ügy volt az, hogy erről a dologról... De mi volt a baj vele? Valószínűleg az, hogy erősebben differenciálni akarta a hortikorszaknak a képét. Tehát élesebben akart a szembeállítani egymással a 20-as és a 30-as éveknek a, az oktatáspolitikáját, meg egyáltalán politikáját, mint ahogy azt a, ö, a történetírás egészen kívánta megjeleníteni. Ezt most Éleg... nem egészen értem, tehát ö, pozitív dolgokat látottak lévezve a báizó, és ez nem tetszett a hatalomnak, mert tehát ne legyen csak ilyen pozitív. Igen, igen, tehát a, mondjuk a hatalom az, a, vagy mondjuk így, hogy a hivatalos ideológia. Az 50-es évek második felében, 60-as évek első felében. Elsősorban azt a megkülönböztetést támogatta, ami a dualizmus kori fejlődésnek összességében mégis csak progresszív polgári menetét szembálította az ellenforradalmi korszak egészével. És ilyen értelemben az ellenforradalmi korszakon belüli törésvonalaknak a hangsúlyozását kevésbé kedvelte. Te gondolom ez megágyazott annak, hogy 1990 után föltámadt, vagy legalábbis egy picit előtűnt, de 90 es évek elejéből nem olyan emlékszem arra, hogy sokat emlegették volna, de később aztán jött föl a neve. Ugye? Már a 80-as években Glac Ferenc kezdte el szolgálmazni erősen a, a Kibelsberg kultuszt. Ez, Csillag, ez igen. igen, igen, igen Kibelsberg műveknek, legalábbis művek egy részének kiadásával Kibelsberg szóló tanulmányokkal. Ennek. Jelentős részben az volt az oka, hogy ő egy, akár ő saját maga egy olyan típusú európára orientált, vagy külföldre orientált, nagy modernizátor kulturpolitikusként kívánt feltűnni. Tehát, ha úgy tetszik, önmagának az előzményét kívánta a ő látni. Kétségtelent tény, hogy a Klebersbergnek a teljes körű rehabilitációja, vagy, vagy maradéktalan elismerése az a rendszerváltás utáni jobboldali elétnek a törekvése volt. Akkor idézzünk egy jobboldali történést, Újvári Gábort, aki... Úgy volt, hogy itt lesz, és akkor vitatkoznak egymással, ez nem sikerült, de azért engedje meg, hogy az ő gondolataiból idézek. Azt mondja, hogy 1990 után fölfedezték és kisaját jutották. Úton útféle hivatkoztak rá, nivatos mondatokat szajkoztak az életművéből, a könyveiből, és hát ilyen elfogultsággal írja Ujvári Gábor egy tanulmányában újra hamis kép teremtődik. Tehát mondom, ezt egy jobb oldali történész írja, aki egyébként... Klebersberg teljesítményeiről más gondol, mint ön. És így ezt talán is tudja ez támasztani, így majd fogom idézni, Igen. hogy mivel. Igen. Szóval ez a, az ő mondatai arra utalnak, hogy ő, hát ki kikéri magának azt, hogy a politika fölhasználjon és eltorzítson egy embert. És hát ugye valóban a korábbi szakaszokhoz, politikai szakaszokhoz képest, és megint talált valaki egy celebet, egy rezsimnek, amit föl lehet emelni, mutogatni lehet, azt mondani, hogy ez más, mint a többi, ő az igazi magyar, stb. Azt hiszem, hogy a Krebelsberg kultusznak a módszeres terjesztésében nem is a most idézett Újvári a fő felelős, sokkal inkább Tökéczki László, akinek a neve talán ismerős a rádió hallgatók számára is. Ő több hullámban volt a fő ideológusa a jobboldali ö, ö, kormányoknak, illetve ö, ö, pártoknak. Hogy mondjam, agány nélkül használja ö, a Képezberg szimbólumot, mint a ö, magyar konzervatív folytonosságnak. A... Igen, de mire gondolott újvágy Rígábor, amikor azt mondja, hogy ö, újra eltorzítják, vagy meghamisítják? Miben hamisította meg éppen a jobboldal? Hát ezt tőle kellene megkérdezni, elején nem válaszolnak erre a kérdésre, ezt, ezt hagyjuk meg neki, ezt a Tehát ha szavaiból jól veszem ki, akkor azt gondolom, hogy nem hamisították meg, hanem példesztára állították azt, amit talán nem kéne. Jól értem? Amennyiben egyáltalán a historizálás bármilyen értelemben is elfogadható, akkor azt gondolom, hogy igen, ez történt. Tehát én általában nem szeretem a historizáló politizálást, és nem tartom nagyon üdősnek, de azt gondolom, hogy a, a igen, tehát a jobb oldal megtalálta, és piedesztára állította klebersberg ha úgy tetszik, a valós történelmi alakját. Igen, de Újvári Gábor azt is írja, hogy... Mikor fölteszi magának is a kérdést, hogy lehet-e példama, akkor azt mondja, hogy van mások a problémák, és ezzel egy nagyon fontos dolgot mond ki, tudni, hogy a történelem az történelem, a jelen meg jelen. Ezek és ugye a magyarországon... gondolat, igen, egy Igen, Igen, Magyarországon ez folyton összemosódik. A múlt az itt van, el se ment soha. Lát ő azt mondja, hogy ez, ez nonsense. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy a, az elmúlt években, számos emlékezett politikai küzdelem zajlott Magyarországon. Annak az az egyik oka, hogy sokan vannak a jobb oldalon, akik nem kívánják magukat nyíltan Európa ellenesnek nevezni, vagy a nyugati civilizációval szembenállónak nevezni, de keresnének valamifajta olyan referenciapontot, Amely, vagy hivatkozási pontot, amelynek bázisán ezt meg lehet tenni. Igen, de hát klébezvek ügyében megbeszéltük, hogy annak a betleni politikának volt a második embere, amelyik, hát hogy mondjam, csak gesztusokat akar tenni a nyugatnak, és azt akar te hogy nem áll nagyon távol tőle. Nem volt más választás, ne felejtsük el, hogy a... szóval Európában, tudomások kell venni, hogy Európában nem lehet olyan külpolitikát csinálni, ami egyszerre állna szembe a német, a francia és a brit politikával, pusztán, pusztán olasz barátságra ő, ő, támaszkodva. Olasz. olasz? Olasz, tehát pusztán olasz barátságra. Jó, jó, jó, jó, jó. csak azt ő, hittem, támaszkod. hogy oroszt mond véletlenül. Nem, nem, nem, nem, nem, ennyire azért nem, nem frajdi az élethelyzet. Lényegében ugye arról van szó, hogy önmagában ö, ö, Mussolini és a Mussolinivel való barátság nem tudta a, a, a magyar politikai mozgásteret ö, garantálni. Ehhez olyan német kapcsolatok kellettek, amely ugye olyan, egy olyan Németországhoz kötődött, amelyben gyakran szociáldemokraták kormányoztak, olyan Nagy-Britanniához kötődött, amelyben gyakran munkáspártiak kormányoztak, és így tovább. Még egy kérdés a végén. Ugye Újvári Gábor azt mondja, hogy azért az ő lévezve a teljesítményét a korban külföldről is, és liberális, nagyon jelentős emberek is dicsérték, elismerték, és hát úgy gondolja, hogy ez jogos is volt, lám, a másféleképpen gondolkodók is látják a teljesítményt ebben az életműben. Mit mondhat az, aki nem gondolja magát jobboldalinak, nem gondolja magát konzervatívnak, és nem osztja azt, amit Klébezvel Kunó gondolt, mondjuk éppen a zsidó kérdésről, de azért, ha nem gondolja azt, hogy ki kéne dobni ezt az életművet. De én azt hiszem, hogy semmilyen értelemben nem kell kidobnia az életművet. Valószínűleg azt lehet mondani, hogy egy olyan politikáról van szó, amelyik sok tekintetben élhetővé tette a két világháború közötti Magyarországot, ö, elsősorban a középrétegek és az elit ö, ö számára. Ez az első elismerő mondat egyébként öntől ebben a órában. Igen, igen, igen, én azt hiszem, hogy az él, és az gondolom, hogy az élhetőség az nem kevés nem, ö, nem. annak ismeretében, hogy 1900 30-as évek eleje óta kics megszakítások, ami minden történt Magyarországon. És van még valami tehetséges embernek gondoljak, Lébezbel Kunot, mert azt gondolom, hogy a magyar politikusok, akik hát az én szememben meglehetősen középszerűnek számítanak, sok-sok szakaszon, politikai szakaszon keresztül, tehát ritka a kiemelkedő, az olyan képesség, ember, mint Betlen például. Igen, azt hiszem, hogy ha így a, a, a, a magyar kultuszminisztereknek, a, vagy egyetlen magyar minisztereknek, a, a, a, a, a magyar polgári korszak minisztereinek az átlagát nézzük, akkor ő mindenképpen a felső negyedbe tartozik, hát valahova oda, ahova mondjuk a két ötvös, Csákja Albin, Aponyi Albert. És sárítana neki szobrot? Hála nem. Istennek nem vagyunk abban helyzetben, hogy öndöntse. Nem, nem. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy a, de úgy tetszik, ez nem egy történészi, hanem úgy tetszik, egy politikai vélemény. Én azt gondolom, hogy a szobrokat olyan embereknek kell állítani, akik nem megosztók a közvéleményben, annak ellenére, hogy az adott korban sokféle jelentése volt. Tehát mondok egy példát, egy nyilván Való, hogy mondjuk a koszódás politikájának rengeteg ellenzője volt az 1840-es években, de a 19. század második felében, illetve a 20. században annak a politikának az örökösei is olyanná stilizálták magukat, ha úgy tetszik, amelybe belefér a, a, a kultusz, Hát Tehát... mondjának hamisítottak. De ez, azt hiszem, hogy a szobrok esetében mindegy is. Tehát a szobor az nem a történelmi valóság dokumentálása. Hát, Hát arra, meg... hanem a, a, a, a, a nemzeti emlékezet valami fajta kollektív rekonstrukciójára való. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm. Nagy Péter Tibor egyetemi tanár volt a vendég, Klébezber Kúnorról beszélgettünk. A szerkesztő Kovács Gabriel Anna volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Panoptikum. Szeretett, gyűlölt és vitatott figurák a magyar közelmúltból. A műsorvezető szénási Sándor, a szerkesztő Kovács Gabriella Anna. Panoptikum. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon. www.klubradio.hu Musikusok a klubban Álomfesztivál Minden kedden este 9 órától www.clubradio.hu hallgasson bele 5 világkép 5 öt kérdezési stílus 5